Se pare cum că alte valuri Cobor mereu pe același vad, Se pare cum că-i altă toamnă, Ci veci aceleași frunze cad. Naintea nopții noastre îmblă Crăia sa dulcii dimineți, Chiar moartea însă și o părere Și un vis visternic de vieți. Din orice clipă trecătoare Ăst adevăr îl înțeleg, Că sprijină vecia întreagă,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 ce ne repezi se diștern, Repausă nestrămutate Sub raza gândului etern.